الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابيه ورسولين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد <تصفيق> كما ريت اول بنيتم تيم تيمات باسترتيس باستاي مثلا وزدوم تيمات النمازت كما ريت تيمه تيموميت këtu autori eh, Rahimahullah thot loj i dyt i pastërtis se e përmenim loj në par që është pastrimi ose loj i dyt i pastrimit eh, loj i par i pastrimit ishte pastrimi me uj kurse loj i dyt thot është te emumi te emumi është si zëvëndësim për ujjën, nëse uh, pëmundësohet përdorimi i ujjit në pjesët e pastrimit, thënë, në pjesët e avdesit, ose në ndë një pjesët e avdesit, edhe përmarë pa parasysh shka në shkaku i pëmundësimit, ose nuk ka ujj, ose ka smundje, dëmë thënë, pjesët e pastrimit, cilat nëse i lag, domethënë mundet të shtohet smundja ose ti pengohet çlirimi ose kështu me radhë. Ky pastrim është domethënë zëvendësim për ujin, do të, të në rast të gjinit të, të prëzensës ujit, nëse ka mungu, atëherë nuk vlen, ose në rast të largimit të pengesës të përdorimit të ujit, gjithashtu nuk vlen të imuni. Kjo besoja është e qartë. Mirë për, të emumi është, dëmë thënë, kur nuk ka uj, ose nuk mundet përdoj rët uj, është njajtë sikur pastrimi me uj, nuk ka dalim. Dëmë thënë, vlenë për të gjitha ato që vlenë pastrimi me uj, edhe nuk ka kuste, dëmë thënë, si që thëmë disa se, nëse cilin kotë namazit duhet me marrë të emum, nuk prisët, të emumi me hyrjen e kos tjetër ose me mbarimin e kësaj kohet, më thëmë nuk prishët. Edhe nëse njëri u merë të emum për të falë na file, përshemot, me qatë njëtën të emum, të më thëmë mundet me fale dhe farz, më vëndë. Ose në qëfëse ka marë të emum për farz, mundet me vazhdu me ta, me, për, me, me më fale dhe <coughs> na file, e kështu me rëndë. <clears throat> dhe më thënë edhe të emumin e prisin ato që e prisin avdësën. Edhe e, ato që e obligojnë guslin, e obligojnë edhe të, të, të më thënë përto vlenë edhe të emumi. Pra, të më thënë, veju e zavënëson ujin, du, duke e banë këtë mënyrë. Të më thënë, njeri ju, duhet ta vendosë që ta largojë pa pastërtim, do të thon ta largojë hadetin, siç e si kemi sqaruar. Pastaj thot Bismillah, pastaj me duar, me të dy duart e prek tokën një herë. Edhe prekja e tokës, do të thon është vlen çdo gjë që është tokë, do të thon që është pjesa e sipërme e tokës, qoft dheve, qoftë rër, dhe më thënë qoftë gur, pa marë parasysha ka plurë, a nuk ka plurë, dhe më thënë vlejnë. Vetëm me prekë se, do të thotë, ka nga meri sallallahu, vëllim, sallim, ka marë të jemumë edhe nuk ka ndë një argumentë se e ka vecu ndë një piesë, ose ndë një lojtë tokës, ose këstumera. Pra, shtë të gjë është ka si përfaqë e tokës. Edhe pastaj me ato durë, të më thënë, nëse është në gjitur, diska se këta e përmendin djetar, nëse në gjitët, përshonë mundet, me qenë toka e lakët, mundet mund gjit, ose dhe një e, dhe një penges tjetër, mundet skundën dhurt, ose të fryhen, pastaj e, me ato dhur fshihet fytyra, ajo pjes qenë është për të lakë, të më thënë fytyra, edhe fshihen dhurt, të më thënë, deri te, kjo shka i thonë, Buzilika, Buzik, si dhe. Buziliku. Dhe më thëmë, deri të njëja e dorës, jo, deri të bryli, për vetëm për. Dhe më thëmë, kretë dorës. Dhe më thëmë, duhet të fshinjet ajo pjesë e si përme se ajo postën e ka projekt token. Dhe më thëmë, nuk është pa tjetër të fshinjet ose fshijë dekretin to the on do të thonë ka pengesë çka çotë do të thonë një herë prej këttoka fshihen fshihet fatura edhe durt krejt do të thonë deri te byzylyk edhe me aq përfundon te yamumi por disa detaj falë se do het do të më prek do të thonë një herë për faturë një herë për durt nuk ka problem edhe nëse e bën dy herë por ajo që mjafton është një herë E, Allahu ka thonë, në jetë, felëm të gjithu maën, dëmë thënë në jetën që jemi duke e përmend, surës ma i da jetë i gjashtë, pas i, i shpjegon e, dy mënyrat e pastrimit, dëmë thënë, me ujë, pastrimi vogëlë dhe pastrimi madhë, edhe thëtë atërë nëse nuk gjeni ujë, fëtë e jemi me Musaiden, të gjibën, atërë gjeni, dëmë thënë, tokë të pastër, ose mësyni të okën e pastër, femsehu bi vëgjuhikum wa ejdikum min, edhe me tafshini fityrat dhe duat. Ma ju rridu Allahu li e gjale alejkum min haraj, dhe me thanë, Allahu nuk do që t'ju bëj ju dhe vështirësi, walakin ju rridu li ju tëhhirëkum, për do që t'ju pastroj, walijutim me nijmetehu alejkum, edhe që t'a pletsoj dhuntin e ti nda jush, wa leallekum të shkurun, nëmë thënë që ju të falënderoni. Edhe nga Gjabiri, rradi Allahu anhu, të transmetohet, se për nga meri sallallahu anhu nësëllim këthan, u tijtu khamsen, lem ju 'tahun në ahadun minë lënbija i qabli, dhëtët mu më janë dhanë pes gjara, të cilat nuk janë dhanë askujt prej të nga merve parameje, në sirtu bërrujbi, mesirat e shahër, nëmë thënë jam indihmu me frikë në Zemrat e armiqve një muaj udhëtim përpara. Domethënë ajo ka qenë gjithmonë edhe as domethat kur armiqt kanë dëgju e, për orden e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse domethënë në puna për luftë, edhe nëse kanë qenë një muaj udhëtim më larg, janë friku për ardhestin. Edhe pasuesit e vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë kët ndim për Allahut. Vëduilat li al ard masjidan wa tahura, edhe xhami edhe toka më zbë xhami dhe pastrim. Prandaj, rëgjulin, edrake, hus salatu, më më thënë, prandaj se ejuma rajulin adraka adrakathu salatu falyusalli, do të thon prandaj secilin njeri ku ta ku ta arrije namazin, pra koja namazit let fallet. Do të thon popujt më parëse më kan pas detyrë, do të thon të falen nëpër xhamia edhe pastrime të veçanta kurse e kti umat i Allahu ja ka lëcu që kudo që të jesh mundesh më mu fal. Edhe kudo që të jesh mundesh më mu pastru, po pa mar para sy cak uja apo jo. Ja. Wa uhillat li al-ghanaim, edhe më është leju e, preja e luftës, wa lam tuhalle li ahadin qabli, edhe ajo nuk ka qenë leju më pas kënd para meje. Domethën pejgamberët e tjerë mas luftave kanë ble ë at pranë luftës edhe e kanë djeg. Wa u'ti wa u'titu as-safa'a edhe mazdan se fati. <coughs> wa kan an-nabiy yub'ath ila qaumihi khassa edhe secili pejgamber asht dërguar për për te populli i tij në veçantë ubu'istu ila an-nasi 'amma kursa uniam dërguar për të gjithë njerëzimin. Pra, këto janë 5 veçërimet si la të gjithë dadhu, nga mërë i sallallahu aleyhi v'sallam. Kjo është hadith, Muttëfëkun aleyhi. Tash, të thët, këto ishin qështje të të jemumit, kurse përmend këtu autori Rahimahullah dhe disa qështje të përgjithshme përpas të tinë, thët, aj që ka pa pasë tërti të vogël, hadeth të vogël. Qëka nuk i lejohet ati me do? Thërë, nuk i lejohet namazi, nuk i lejohet tawafi rëfë qabës, edhe këtu, autori, rrahim e Allah, ka përmendë që nuk i lejohet prekja e mushafit. Mirë po kjo, si pas djetharve tjërë, dëmë thënë, nuk ka argument të drejt për drejt, se ndalohet me prek mushafin pavdes pa eh sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon besimtari nuk asht i papastër pa. pa edhe me lexhur po papastë përveç që ju në dy, domethënë namazit edhe tavafit që nuk i lejohen atij që ka hadeth të madh, domethënë papastërit të madhe, i shtohet edhe se ati nuk i lejohet me lexhur prej Kuranit asgjë. edhe Nuk i lejohet me ndajtë në gjami nëse nuk me raftesë. Më thënë nëse me raftesë, lejohetë. Ka është të qartë kjo? Opo. Lasin për gjunub. Gjunub, me, me raftesë edhe mund nëshme lejtë në gjami. Po, kurse kur anë nuk lejohet me le të gjumë. Përveç këtyne, për gruan me menstruacione ose në lehoni, shtohet e dhe se nuk lejohet me, shka? Me falë. falë, me falë me e gjithë. Po, i përmendëm, atë nuk lehot me falë edhe pa afderës, njërjo. Më dhe nuk lehot edhe me a, me a gjeru, tjetër? Ta ma af. Po, plus, përveç këtine që i përmendë. Nuk lehot me lezu pra. Po, nuk i lehot asë gjënubit. Po, diska tjetër, diska ka... Aje, dhe më të ngruje menstruacionasë në lehëni. Ashtë edhe nuk lejohet mardhanje intime me te. Aha edhe në tre, nuk lejohet gjithashtu e dhe divorci, kër është në gjindje. Ta. Pastaj, edhe të disa pikat shkurta për, për menstruacionet, se eto kanë bëjnë me qështjet e pastërtis dhe i badetit. Thotë Shejhu, Rahimehullah, Në esenc, gjaku që delë, dhe më thëmë, pre organit femëror, në esenc, aj logaritët sa është menstruacion. Dhe më thëmë, pa kufizim të moshës, as e, të sasis që delë, as të përseritjes. Pëse i ka përmendë këto? Sëpse disa djetarë kam thëmë përshënë nën këtë moshë, nuk ka menstruacion, edhe mbi këtë mosh nuk ka menstruacion. Ose kanë thonë, nëse përseritet, përshemë, unë ka qëko, atëherë e logaritet së është menstruacion, nëse jo... Jë... E kështu me ratë, të më thonë, ka disa, disa kufizime që i kanë, i kanë caktu, mirë për, nuk kanë dhe një argument që i përkra ato, si pas <coughs> autorit Rahim Haudla, se ka thonë, dhe dështë të gjak që du më thënë i bje grues a i logaritët së është menstruacion ta marë parasysh moshën ose përseritjen ose jo edhe e, sasin edhe kohës gjatë janë gjithashtu përveç nëse gjakderdhja vazdon du më thënë nuk nëndërpritët gjatë, gjithë muit nuk nëndërpritët atëherë eh ai nuk llogaritet menstruacion gjith gjithkohën gjithë jetën po mm. bëhet ajo grua bëhet mustahaba quhet ska mustahada domethën mustahada është një grua që ka gjakderdhje të pandërprerhme eh mustahaba që bë domethën duhet kohën e menstruacionit ta caktoj si pas asaj që ka pas të radit më herët e nëse nuk ka pas, të më thënë pinë fillim fillon ashtu atëherë e logaritë si pas e, asaj që është normalë për gradë përgjësia ajo së pinë gjash dheri më shtatë dit. Nëse kështu për nga mëri sallallahu alai sallam i ka, ka urdhru dhëtë <coughs> umë habibën r.a e siç transmetohet de Buhari al-Nasimi. Nëse po, nëse nuk ka pas tradit, gjithashtu, do të thënë, nëse nuk ka pas përpara demonstracionit të rregullt, atëherë duhet të shikojë nëse i dallon xhaku se xhaku e demonstracionit është kanë gjerë të errët edhe ertë keqe, edhe është i tras Kurse gjaku që del prej damarve, ka në gjyr të qelet, nuk ka er të keqe, edhe është i hollë. Dhe më thënë, nëse mundet me dalu, atëherë vepranë si pas asaj. Por nëse nuk mundet me dalu, atëherë vepranë si pas asaj që thasht, dhe më thënë, si pas e, asaj mesatare, po pinë gjazë të rinë shtë të ditë. Wallahu a'lem. Sa e përket mustahadas, dhe më thënë e logaritët cikur e pasër, dhe tëtë të nuk është, për atë nuk vlenë ato pengesat cka vlenë për atë në menstruacion. E këto, dhe më thënë, janë skurtimisht temat e pasërtisë. Më të tje, vazhdojmë me temat e namazit, në kapitullin e namazit. E, se kështu është, dëmë thënë, radhitja e librave të fikot. Ma, dëmë thënë, ma herët u përment në derësët e kalume, se pasë tërtija është kusht i namazit, e po? Tjetër kusht i namazit është hyrja e kohës, dëmë thënë që të këtë hyrja koha. Edhe argument për këta është hadith i Gjibrilit, a.s.w ku të regohet se a i ka ardhë edhe është do imani për nga meri sallallahu ane i sallem dy dit ditën e parë në fillim të kohës ditën e ditën e fund të kohës edhe i ka than ja Muhammed as salatu ma bejnë e hadhejnë il vaktejnë të thët namazi falet me së këtyn e dy kohëve gjithashtu nga Abdullah bin Amri rradi Allahu an huma, transmitohet se për nga meri sallallahu ane i sallem ka than vaktu <coughs> dhuhri dhe më than koha e Drekës, është i dhe zalët i shëmsë Wa kane dhillur regjuli këtuli hi Në më thënë, koha drekës është eh, Kur eh, Dili ta kaloi Zenitin Dhe deri bahed, sa të vahet Hia e njeriut Sa është ai i gjatë Ma lem ta hdhuri l'asr Kur atëherë vjen I qindija Va <coughs> vaktu l'asri ma lem ta sfarra shëmsë Edhe koha i qindijë Vajtën deri sa të skuqet dielli. Do të them përpara se të filloj të përëndoj. K e, kur të filloj të përëndoj mbaron koha e 100-s. Po atëherë nuk fillon koha e akşamit. Fillon kur të përëndoj plotësisht mm -hmm. dielli. Voqtu Vë salat al-maghrib ma lam yaghib al-shafaq edhe vazdon koha e namazit të akşamit deri sa të humb dritën kulçe prej perëndimit. Adat hera fillon yacia. El waqtu salatil isha ila nesfil lejl kurse vazdon deri në mes të natës. Në mes natës. Tam. El waqtu salati subh kurse koha e namazit sabahut ast min tulu'il fajr, domthan prej daljes së agimit me alem tulu'ish shams deri përpara lindjes së diellit transmeton muslimi. Edhe në kohën e namazit njeriu e arrin nëse arrin të falë një rekat, do të thonë përpara përfundimit të kohës. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah", do të thonë kush arrin një rekat prej namazit atë ka rrit namazin. Kjo është më të tefet këna leji. E kjo është argument se, dhe më thëmë, edhe për kohën, edhe për gjematin, edhe për namazin e gjumas. Dhe të të të nëse arrinë me falë një rekatë, për para se me fillu me përëndu djeli, atëherë më thëmë se e ke falë i qindinë në kone vetë. Edhe në qëpë se në Sabah arrinë me falë një rekatë, më thëmë një rekatë, kur të që është prej sejtës dhe së dyjtë. Ose, <coughs> fakt, rekatin e arrin kur? Rukun, pra, se gavola. Dëmë thënë, nëse e përfondon rukun, dëmë thënë, e ke arrit rekatin e parë. Nëse e përfondon rukun, ose nëse bjen rukun, për para se me fillu me linë djeli, dëmë thënë, se e ke arrit kohën e sabaut. Edhe për gjemat vlenë e njajta, dëmë thënë, nëse i I zen, përpa, i zen ruku në rekatin e 4, du më thënë se e kemri një vlerën e gjematit. Për ndryshe nëse e zen gjematin mas ruku së rekatit 4, ose të fundit, atëherë nuk e ke zanë vlerën e gjematit, atëherë e falë është, du më thënë e ke falë namazin vetë. E, po ashtu, ky hadith është argument edhe për namazin e gjumës. Du më thënë edhe gjumës nëse e zenë rekatin e dytë, Para, dëmë thënë ruku, atëherë ke e sanë gjumat. Për ndryshe, nëse i zë masë rukue, qëka do të më ba? pa? Ne. Më falë direkte. Vëla <të> jahillu të khiru, ha, thëtë edhe nuk lejohet, dëmë thënë namazit të vanohet, prej kohës, ose ndë një pjesë e namazit të vanohet, pa marë parasysh se qka është arsyja. Dëmë thënë me qëllim, asë njëherë nuk lejohet kurse ato të dyraste që, që i përmendim, ato janë, du më thonë, të përmendura në hadith, ato janë pavet dije, du më thonë, kur jenë gjumë, me gjithë se për para gjumit, duhet mi bën shkachët për me falë namazin ko, ose në qovë se ke harru, du më thonë, atëherë, harresa është arsyje. Për ndryshe, nuk lejohet për asë një shkak. Disa djetarë kanë bën përjaçtim një shkak, Cili është ai? Si Nishet të ëngrufish? Jo, jo, namaz, jo me lëm namazin jashtë kohës. Nëse si eto ëngrufis mundos mos më shku me xhamatën, si fal. Po, nëse ose i e pa vetë dije ose ke harru, atëherë kjo është arsye, po ose justifikim. Po përndryshe me qëllim, do thë të thënë, nuk lejohet përveç xihadit, kam thënë. Përveç nëse i e në luft në betej, të më tanë. Kërën është luft, kanë thanë disa djetarë se lejohet. Mirë për, si pas mendimit... Që me fanu, me falë dreke në kone i qeninë, sa? Në kone i acis. Më vanë. Në funderisat përfundoj beteja, se... Në momentet e luft, të së të më tanë. Jo kur i e në luft përgjithsi, në betej. Në betej. Në lufti mund në shmekon, në qështë, s'i kur në që fa edhe këtë rast, në disa djetarë nuk e lejojnë. Dhe më thëmë, për, për kitë cëstje ka mendimë, dy mendime. A, jashtë kësaj nuk ka dy mendime. Dhe më thëmë, ata vëcë të disa tafës të qujtur hoxalarë, si kanë mendimë, se banë kur jenë punë. Për vëcë këtyne, dhe më thëmë, ka raste ku me sunet është e, e praktikuar, do të thotë vonimi i namazit, ajo skurp pas kohën, do të thonë dreka me qendin ose akshami me yatin. Do të thonë lejo të bashkimi i drekës me qendin dhe i akshamit me yatin. Ktu në ket rast do të thonë lejohet edhe të falet përpara namazeve mas kohës. Do të thonë lejo të chinija Mu falën kone drekës, e bashkume me drekën, ose drekëa e bashkume me qindin kone i qindisë. Për marë parësysha në fillim, a në fundë. Ato janë në udhtim, ose në shi, të më thënë, kur, kur ka shi të marë. Atëherë imami i gjamiës mundët me bashku që mësë dhvinë gjema të dyherë. Në në shkurëtohë, në? Jo. Në shpi nuk shkurtohen në vend Dëmë thënë nuthëtim shkurtohen Mirë për këtu për flasin për kohën e namazit e, Kurse për shkurtimin jo ja. Dëmë thënë Nuthëtim lejot edhe shkurtimi Edhe bashkimi Kurse në shpi në, e, Irhamu këllat Dëmë thënë për shkak të shijut Atërë lejot pëtëm bashkimi Ose ndë një shkak i njajshën Për të të autori Allahu Allah <coughs> me e vlefshme është që namazit falet në filim të kohës, se cilin namaz me përjaçtim të jacis, që është me e vlefshme të falet në fund të kohës, nëse nuk shkaktojnë vështirësi. Këndu <coughs> më thonë, edhe kjo duhet dhjetë, se përshonë ka disa vende, si domaz, ku është nata shumë e shkurët, dita ka shumë punë në kështu me ratës, si janë, Than, nuk duhet me shkaktu vështërsi njërëse, për me marë të lehtësimet që i ka dhënë Allahumë. Edhe tjetër namaz, është namaz i drejkës, kur është nëzëtsia e madhë, vatë e madhë. Atëherë është më evlefshme që të lijetë më vonë kur të largohët të akë vatë. Si ka thëmë Bihamiri sallallahu në juhë sallem, i dhe shtëtë delharru fa abridu anis salah, dhe më thënë, kur tjetë vapa e madhe, atëherë leni namazin në freskim më thënë pak kur të freskohet fejnë në shiddet e lëherri min fejhi, fejhi gjehenen më thënë se vapa e madhe është prej frymës gjehenenit Kujt i hikë namazin më thënë si që thamë nëse i hikë përshak të harajsës ose e, gjumit atëherë e ka obligim të fale kaza me njëherë. Në momentin kërës të lërgu, shka kui, hikjes në mëzit. Dë më thënë, në, këtu nuk ban pjesë vetëm gjumë, jose harajsa, pa marë parasysh për shka i ka hik. Ka mundësi, dë më thënë, ta ketlon pëse ka qenë i zantë me punë. Ajo, dë më thënë, nuk ka justifikim për atë, nuk është i dë më thënë, e, merë danim perat mir po me nje hera e ka obligim me nje hera ta kryje kaza si them edhe duhet namazet e mbetura domthon te kryen me nje hera edhe te radhitura si se si, kan ren nase nase ka frik se mund te ikeve namazin me te cilen ne kohene te cilit esh të më thënë nëse është në kohën e akshomit, do me falë dreken edhe i qindin, duhet normalisht të falë njerë dreken, pas taj i qindin, pas taj akshomin, por nëse është kohë akshomit ka fundi, atëherë e më mirë është të falë akshomin, që mështë i ke dhe aj, e pas taj dreken e i qindin. Kjo është e kushti i kohës. Tjetër kushti namazit është në bulimi i auretit, me kohës e uh, rob që është halal. Do të thonë që është halal edhe që është e pastër gjithashtu, e cila nuk e përshkruan auretin. Do të thonë që mos jetë e tejdukshme, edhe mos jetë e ngushtë. Thot Sheikh Rahimahullah, "Wal auratu thalathatu anwa", kur sa aurati ka 3 llojesh. 1. Mughallabah, dmfa aurat Iran. Edhe kjo është, thët, aureti i grua së lirë që është në mosën e pubertetit. Dhe më tënë që i ka kalu mosën e pubertetit. <coughs> edhe i gjithë trupi i grua së është auretë në namazë përveç fytyrës. Thamë edhe për këtë ka e mendime ndryshme, disa thojnë përveç fytyrës durve dhe këmbëve. Mirë po për këmbët nuk ka ndonjë argument që e bën të lejuem të zbulohen. E, për duart ka argumente fra më vërtetëse nëna maz duhet të më zbulu fytyrën eve duart, por më e sigurt është që edhe duart me qënd të mbuluhen. Auret i tjera, auret i lehtë ë ja aureti i djalit që është deri e, prej mosës stad vjeçare deri në mosën 10 vjeçare. Edhe bëq pjesë për auretin e, ma, ma ngust, më thënë, jost, e, më të ngushtë, domethënë që është organet gjinitare. Domethënë ai është aureti i lehtë, domethënë për djalin që të mos. Edhe aureti i më me, më sadar është Auret e tjeter, do të thënë përveç këtij ne dyave që u përmendën, ajo është për burrin, do të thënë prej kthizë deri te gjunjt. Do të thënë prej kthizë deri te gjunjt është auret masatar, përveç pjesës së organeve gjenitale, e cili është auret. I cili është auret i ran si kur e, aureti i gruës me, me gjithë se këtu se ka përmenë në bashkë në atë mënyrë, Allahu Adham. E saj sh, përket shpatullave, supeve të burrit, e, ato nuk janë auret, mirë po nuk është mirë që burri mu falë pajmbullu supet. Si ka thëmë për nga nëri sallallahu alam sallam, dhe më thëmë thëmë hadith qëtëra shme të dhe buhrejra La ju sallir rëgjulu, fit thaubil wahidi, lejsa ala ati qihimin hushej Dhe më thëmë më shalet burri me një robë, pa, pa pas nbi supe azgja Dhe më thëmë kjo është si form ndalese, ose urdhri, të më për mbulimin e supeve Por kjo nuk do të të që është obligimë sepse këtë është qëronë hadithi tjetër, ku ka thonë për nga njëri së rëllonsënë, inë kanë të thëvë buvasian, fel të hifë bihi, nëse është roba e gjënë, atëherë më bështjilë krejtë trupin, wa inë kanë dëjjëqën, fel të zirë bihi, nëse është engusht, atëherë bëne izarë, dhe më thëmë që vihet për në këthizë dheri në në gjënë. Ou fe khalif bëjnë e tarafe Nëmbulloj e njënë nëndë, dhe më thënë, nëse nuk ke robë që e mbullojnë gjithë trupin, atërë të pak të njënin supë me mbullu, e njënin me lënë zbulut, a nëse nuk, nuk arrinë, dhe më thënë asë përraqë, atërë e vetëm i zarë me ba. Do të thëtë namazi i falur vetëm me i zarë, është i vlefshëm, i pranumë, për me i plotë është nëse mbullojnë të dy supës, nëse nuk mund është të dy, atërë e njënin. اه اللهو كفان يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد امثن ابيت ادميت ميرني ستوليتو يا پر سسيلين نماز پر سسيلين جاهم دمثن چی دوث نماز کوست تيتير اي نمازيتو است خثيمي كا قبله اللهو كفان ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دوث كودو چی تيش thefiturën të ndër ka mes gjithëll haram në më thënë ka qabja e nëse nuk mundet nuk thi ka qabja në më thënë shka qëtë janë të ndryshme ose nuk e di ose i e përshemull nanije ose në aeroplan që nuk mundeshme <coughs> nuk kje mundësi më këthi atëherë bje kë kusht edhe kuptohet të gjitha obligimet e, bjen nëse nuk kje mundësi më kërja tëtë Dhe më thënë, si që është për haramet, si që kemi të regu, el mehdhurat të bihul mehdhurat, dhe më thënë, dhe mështë dëshmërit, i bëjnë haramet të lejuara. Edhe nga nga tjetër, pa mundësia e bënë obligimin, e heqë obligimin. <coughs> Sa Allah u ka thënë, fëtë të kullahë mështë të tahtunë. Edhe për nga meri sallabahu, a.shtë falë në uftim, dhe më thëmë namazët na në file i ka falë në kafshën me të cilën ka uftu, edhe është këthy nga doqë, është këthy, ajo kafshëa. Kjo është hadithi transmitum të Bukhariu dhe Muslimi. Kërse në një transmitim, thëtë, me përjaqëtim se namazët obligime nuk i ka falë në kafshë, për i ka falë në ok. tokë. Tjetër, kustë, i namazit është një jeti, qëlimi, ose vendosja, e, edhe qëlimin e dinit, dëmë thanë, qëlimi e dalon veprën për veprës, e dalon, dëmë thanë, a falë namaz obligim, apo falë namaz na file, a falë, a, ose cilin për i namazet të obligume falë, e falë, e kështu më ra. Gjithashtu, Ka tham këtu Shekhu, Rahimahullah, se lejohet edhe ndryshimi një jetit gjatë namazit. Dhe më thamë mundesh me ba gjatë namazit, nëse ke fillu na file, e të shkujtu se e ke lan një obligim, mundesh me ndryshu një jetin. Gjithashtu mundesh edhe me ndryshu duke, që, duke u falë vetë, Nëse të në vjen gjëmat, atër e bashk imam gjatë e, namazët, nuk ka e, për në njështë. Allahu ahalli. E. Afer me për e shte namazët. Për, bërë. Për që e mëllë i të falët selat i vitrin, edhe do me ndryshu me falën na filet. Se në e të ne... Falën na filet, jacijis, përshë. Për, lejot. Namazin lejot me falë në gjdo venë, si së tëmë. Ketë toka është gjami. Me përjashtim, dhe më thënë, ka përjashtime në vend të papastrë, të fliqërë, në vend të rëmbymë që si të kemi sëqeru, dhe më thënë, nëse në ja ke vjedhë dikujtë, ose ja ke rëmby një tokë, dhe më thënë, ajo nuk lejo atë asë një moment të mbetet ashtu, do të të këthej e të pranarit, po aqë më pak lejo atë mu falën ta nuk lejohet edhe në Varejsa, edhe nuk lejohet në vajtore, pa, në toaletë. Për, përveç namazit të gjenazës, se ka përjaçtim, dhe më thonë si që ka të në Shekh Abdurrahman e Saadi, përveç namazit të gjenazës në Varejsa, dhe më thonë, nuk ka në një penges, me falë. Namazën e gjenazës në Barreza. Pastaj vjen kjo tjetëra për nevojtore, asë të të aletë, aty nuk lehot. Gjithashtu edhe nuk lehot në banjë, më farë. Edhe, edhe nëse nuk ka nevojtore aty, nuk lehot më farë. Nuk lehot edhe tjetër adinë ndë një vend tjetër, ku nuk lehot më farë. Më farë. Te vendi ku? Rindivët. Flem dhe vejt, pravë. Në hadith ka thëmë për Nga më Meri sallallahu aleyhi sallamë, «Al ardu kulluha mesjid, dhëmë thëmë gjith toka është gjami, illa l'maqbaratu wë l'hammam përveç varejzave var dhe toaletit ose banyasë». Dhëmë thëmë, dhëmë thëmë, dhe vendit kërërjes në vojësë dhe vendit e, pastrimit. Wallahu a'lemu sallallahu a al sallamu ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad.